kövessék. Ami a hétköznapokat illeti, ugye ma van Kejfejancsi, és ebben jelen pillanatban a 804-től 831-ig üres. Én négy vagy öt szemét próbáltam beszervezni, és valamilyen saját produkcióval nem készültem. Úgyhogy amennyiben az utolsóként felkeresett ember nem jelez pozitívként vissza, abban az esetben megnyitom annak a lehetőségét, hogy önökkel beszélgessek, ehhez azonban e-mailt kell küldeniük. Tehát aki azt gondolja, hogy a hétköznapokról, a jele hétköznapokról szót váltana velem, annak el kell küldeni a telefonszámát, lehetőség szerint nem Telefontréfa formájában dörö pont, tehát kisdkiser pont, fialajanos kukac, gmail.com név telefonszám, és akkor 8 óra 4 és 8 óra 31 között bátortalan kísérletet fogok tenni annak érdekében, hogy kapcsolatot teremtsünk egymással. Gábor? Gábor nincs. Jó reggelt! Jó reggelt, Gábor van! Merre, ja, mi mé szoktatni? Igen. Na, figyelj, milyen tanulékony vagyok. Hagyok, nagyon kében vagy. Még két hétig kell kibírni ezt az Őrültekházat. házat. Hát ezt az ürültek házat, aztán egy másik Őrültekháza háza lesz. Ezt akartam mondani, hogy mit kell kibírni addig. Tegnap voltam egy felvételen, amely sok szempontból foglalkoztatott, és <coughs> voltak is elképzeléseim a dolog folytatásáról, nem folytatásáról, és ezzel kapcsolatban e-maileket is küldtem, és roppant érdekes volt, hogy az a világán egy ember eh, reagál, de hát ő közel áll a műsorhoz. Egy másik ember, aki reagált, ugye ez összesen érintett négy embert, ehhez képest egy ötödik írt e-mailt, a negyedik e-mail címén, tehát az egyik e-mail címén, tehát nem saját e-mail címén, lehetnék konkrét, de nem, nem nincs hozzá most kedvem, e, és azt kérdezte tőlem, hogy miért viharzottam el, de a másik három beszélgetőtársam az nem, nem kérdezett semmi se, és roppant érdekes volt. Tehát, hogy alapvetően azt akarom mondani neked, hogy <coughs> nem mondom, hogy vénységemre, de um, amióta augusztus-szeptembertől kiléptem ebbe a mostani térbe, tanulom a közösségben való létezést, mert hogy előtte ugye alapvetően egyénileg léteztem, és hát ez számtalan olyan nehézséggel jár, amivel tisztában voltam, de amikor konkrétan jelentkeznek, akkor ezek nekem elég jelentős feladatot jelentenek. Egészen más társaságban létezni, mint egyedül. Szerintem erről mi már beszéltünk, de újból és újból beleakadok ebben, mint valami rózsatövisből. Te közösségi ember vagy? Szerintem minden eddig de mindenki közösségi ember. A kérdés az, hogy ebből az adottságból mennyire komfortosan tudja kihozni a maximumot. De hát nincsen, mit jelent az, hogy közösségi ember? Azt jelenti-e, hogy igénye van rá? Azt jelenti azt, hogy a saját erejét szeretné megsopszorozni azzal, hogy közösségben dolgozik? Azt jelenti -e, hogy egyedül nem boldogulunk? E, sok benne van, de én nagyon egyszerű ebben, tehát, mintha pszichológusnál lenne az ember, azt mondtam volna, hogy mint a cukor, amelyik oldódik a vízben, vagy mint valamilyen anyag, ami nem oldódik a vízben. Vagy nehezebben oldódik. Ez is egy jó kész. Nekem de. ebben inkább az szokott lenni a nehézség, hogy tehát én nagyon jó dolognak tartom azt, hogy az ember feloldódik közös célra és Egyfajta kollektív identitás magára vesz. A bizonyos típusú személyeknek, én ilyen vagyok, a nehézség az inkább az, hogy mennyi igénye van a totális egyedülétre és elszigeteltségre. Ez teljesen más típusú probléma, mint a tiéd, de ez is tud lenni egy kihívás ilyen, ilyen szituációkban. Mennyire tudja azt megtenni, hogy egyszer csak elvonul és elvonulásában béké hagyják? Illetve mennyire képes a szervezete tolerálni azt, hogyha húzamosabb ideig nem tud Igen ezt is ismerem, csak más, más alapállásból. Ez például egy olyan tényező, ami, ami szerintem egy döntő különbség azok között az emberek között, akik alkalmasak például politikai szerepállásra, és akik nem alkalmasak erre. Csak ez egy olyan tudás, ami talán nem annyira közkeletű. De most az, amit te mondasz, hogy amiről én beszéltem? Egyébként -egy, mind a kettő. Én most arra gondoltam erzőmódra, amit én mondtam, de hát a térre... Almodottan igaz. Azt a, ha már így összekapcsolunk dolgokat, vagy én összekapcsolunk dolgokat a képzésen, például már az első órán kitárgyaljuk a hallgatókkal. Pedig ott nem, nem a politika rontvonalában dolgozó emberekről van szó, hanem olyanokról, akik szakpolitikával foglalkoznak, hogy például a szakpolitika alkotás sem önmegvalósítás. És ez sokkal kevésbé magától értetődő a tapasztalatok alapján, mint ahogy azt az ember gondol le. Gyössze, Tehát az embernek nem megvalósítás. Nem önmegvalósítás. Hangsúlyozottan nem önmegvalósítás. Ön Tehát ott az embernek nem az a dolga, hogy a saját nőtjét bevigye a tűzhatalomnak a terébe, hanem az, hogy valamilyen szervezeti, vagy másfajta kollektív célokkal azonosulni tudjon. Ez az én nem meg. azt jelenti, hogy. Tessék? Sem, igen. Ami nem azt jelenti, hogy bármilyen parancsot kap, gondolkodást gondolkodás nélkül teljesítenie kell, de nem az a dolga, hogy a saját maga számára fontos dolgokat lobogtassa. Ez azért érdekes, mert a következő beszélgető partneremmel között arról lesz szó, hogy az önkormányzatok országos szövetsége kiadott egy közleményt, és ezzel kapcsolatban kíváncsiak voltak a miniszter válaszára, amely válaszban alapvetően azt fogalmazódott meg, hogy amik az önkormányzatok országos szövetsége a legkülönbözőbb megnyilvánulásaira, meghívta a minisztert, most nem hívta meg, és közben ennek a közleménynek a címzetje gyakorlatilag nehezen értelmezhető számára az a szituáció, amely egy együttműködésből így átmenetileg, vagy tartósan megfelelő rész aláhúzva, kilépve megszólítja őt. És akkor ugye most meg lehet kérdezni őt is, mondjuk Kis Ambrus ebből a szempontból nem tekinthető az önkormányzati szövetség tagjának, mert abban je, á, inkább Karácsony Gergely vesz részt, de talán fog tudni róla mondani valamit. Amen egyébként benne van a közösség is, meg a közösség és a különállás, vagy a közösség, amely időnként maga dönti el, hogy kitart tart a közösség tagjának, és akkor valaki, aki egyébként néha tagja, foghatja magát, és az érdemi tevékenységét azért szünetelthetett, átmenetleg, vagy tartósa, mert hogy kihagyták a megkívottak sorából. Uh -huh. Csup olyan részletkérdés foglalkoztat, amiről elképzelésem sincs, hogy másokat mennyire érdekli. Egy az állandó direndmán, igen. igen, de ez, ez, ez... Ugye az én egész életemet befolyásolja már, mint a, az újságírói pályámat, már nem tudom, hogy én újságíró vagyok, vagy egy riporter, vagy egyik se, hogy nem volt nagyon hosszú ideig teljesítménykényszerem, mert a teljesítménykényszer az rám rosszul hat. Ugye megéltem az apácaiban, és csak hangosan kacagtam, amikor kiderült, hogy az Orbán Balázs, Orbán Balázsnak hívják a... a azt a fiatal fiatalembert, aki gyakran ott van a miniszterelnök Igen. És Igen. a Panyi és azok évfolyam társak voltak az apátszajban, ahogy én is az apátszajban jártam. Megemlítve a Panyi, hogy a Gyurcsány is oda járt, hogy mondjuk a Gyurcsányt miért említi meg, azt nem tudom. De ilyenkor gyakran eszembe jut a Kurt Vonnegut aki, vagy Vonnegut, aki azt mondta egyszer talán a macskabölcsőben, vagy valami másik regényében, hogy... Összeakadva valakivel, aki mondta, hogy mind a keten a Hárvádra jártak, ezért jó fejek, és mondta a honagút, hogy hát az lehetséges, hogy mind a keten a Hárvádra jártunk, de én jó fej vagyok, te pedig baromira nem. Uh, Úgyhogy, és mondta, hogy ez a hamis összetartozás jele a harvard, Ez a hamis összetartozás az nagyon mélyen benne maradt, és eszembe jutott a versenyszerem, a versenyszeremről, az apácsairól, az apácsairól, a Pagisza és Orbán Vallás. ugye? Hát, így működik az aszociáció, akkor annak idején nekem a kellett elvégeznem, akkor nagyon lelettem baszarintva amiatt, hogy az én aszociációs rendszerem közel sem működött olyan élénken, mint most. Tehát láttam valamit, és mondtam valami olyan dolgot, ami láthatóan nem tetszett a, a pszichológusnak, vagy pszichiáternak, és noszogattott, hogy mondjak ennél többet, de mondtam, hogy én nem tudok ennél többet mondani, és akkor azt mondta, hogy az én ellenállásom önmagában valamit mutat. Aha. Na, erre a szózuhatagra mit tudsz mondani? Ja, csak elgondolkodtam rajta, hogy ekkora országban ezek a kirkinek volt az évfolyam társa, osztálytársa, stb. ebből nagyon-nagyon érdekes állózati mintázatok tudnak megmutatkozni, ahol nyilván nehéz másoknak a magánügyeivel üzletelni, és most elmondani, hogy ki mindenkivel járt együtt, meg én ki mindenkivel jártam együtt a vagy... Éppen középiskolába, de, de ezek, ezek szerintem meglepnék a széles közönséget, hogy milyen ilyen kapcsolódások vannak. Ez ugye a egy eltérően, egy kicsebb közösségben azért számít, mert olyan emberek, akik később egymástól fényévnyi távolságra kerülnek, és adott esetben akár szembe is kerülhetnek a közéletben, azért mégiscsak ott rejtik magunkban azt a közös kultat, ahol, ahol egy személyes kapcsolat az kétült közöttük, és a személyes kapcsolatok a közös élmények ez egy kicsit mindig belezavar az ilyen típusú Kapcsolódásokba, meg a kapcsolódásokban, vagy konfliktusokban, ami közeledheti ellenzik. Ezt szerintem mindig nagyon izgalmas. Hát én az utóbbi időben kitértem ezen lehetőségek elől, mert nem feltétlenül vettem részt azokon az eseményeken, ahol az ember ezeket aktívan megélhette volna, független attól, hogy ez mind a két osztályóval járta, mind az apácaiban, mind a Radnótiban tavaly és idén olyan ritka aktivitást mutatott, amilyen aktivitáskorában korábban sohasem. Tehát egy bizonyos találkozót követően felvetődött a kirándulás, a nem tudom micsoda, az izé és a bizé, és ez engem némi idegenkedéssel töltött el ismétel. Az egyikre elmentem, de utána úgy gondoltam, hogy többre már nem fogok elmenni a másikra, meg nem mentem el, és ebből adódva nem tudtam, hogy elmenjek-e a továbbiakra, de úgy gondolom, hogy nem. De az e-maileket folyamatosan megkapom, ezért nagyon sajátságos ezekkel szempesülni. Uh -huh. Egyáltalán az egész életemre jellemző az, hogy olyan, mintha néznék egy boltot, amiben zajlik az élet kívülről az utcáról egy tükrön át. Annak idén az apácai az egy, eh, hogy mondják ezt ez ilyen tanító, vagy milyen bemutató, vagy milyen gy iskola? Gyakorló, gyakorló. gyakorló Igen, de Most volt, is ez. Volt más kifejezés, és volt egy speciális termet talán a harmadikon, amely messze nem olyan külsővel rendelkezett, mint a többi, sokkal szebb volt, és nagy üvegfal volt az oldalán, és az üvegfal másik felén pedig kamerák voltak, egyebek között meg be is lehetett látni. Tehát ott voltak a előttek. tehát kvázi olyan volt, mint valami akváriumban lennénk, amiben mások látnak bennünket, de mi nem látjuk azokat, akik bennünket néznek. Hát némileg nem így, de valami ennek analógiájával... Van hajlabom nézni a világot. Mindig is volt. Azt tudom. Inkább az a meglepő, hogy ebből adódóan mennyire mást vagyok képes érzékelni dolgokból, mint azok, akik egyébként bent vannak és akik egyébként engem is bent látnak, tehát nem, nem látják azt a kívül tartózkodásomat, amit egyébként mint valami bélyeget, vagy valami kiírást hordozok magamon, mert azt feltételezem, hogy ezt mindenki tudja, de ezzel egyáltalán nincs mindenki így, és ezzel meglehetősen zavarba lehet hozni, mert az, amilyen véleménnyel ők vannak jelenségekről, a tekintetben ők sokkal többen vannak, mint ahogy én látom a jelenségeket, és hát azért ez elgondolkodtat, hogy vajon ezekben miért vagyok kisebbségben. Köszönjük. Hát, mint abban a példában, amit a legelején meséltem el neked, hogy írtam négy embernek e-mailt, és egy ötödik reagált, aki egyébként meg se kapta az e-mailt. Vagy ha meg is kapta, akkor az nagyon furcsa lehetett, mert, az, mert ő az egyik embernek az e mail címén írt nekem, tehát nem tudom, hogy ő egyébként látja a levelezést. Vannak néha visszajelzések. Tehát van időnként egy kényszer bennem, hogy alkalmazkodjak a közösséghez, mert annyira kívülállónak látom magam, hogy az már túlzás de néha kapok megerősítést a tekintetben, hogy a különállásom önmagában nem annyira rettenetes, mint amilyen magányosan és feszültséggel élem meg, mert ugye a többiekkel szemben egy egészen más véleményt hordozok, is miután Tudom, hogy annak a kifejtés adott esetben milyen konfliktust okozhat. Manapság egyre többször még ráadásul meg is tartom ezt a külön véleményemet, amit korábban legalább elmondtam, és akkor legalább érthető volt az, hogy miért is vagyok én külön a többiektől, hiszen mindig más véleményem voltam, mint ők, és azt meglehetősen hevesen is képviseltem. Ez egy érdekes dialektika, hogy a kívülállásról és a plexigüveg mögő beszélünk, meg a feloldódásnak a lehetetlenségéről, de közben mégis azért számít az, hogy a külső visszajelzés az, mit mutat erről. Ez nem vagy, csak mondom, hogy ez egy nagyon érdekes feszültség. Hát egyáltalán, hogy legyen külső visszajelzés, az egyez, mert nagyon sokszor nincs külső visszajelzés, vagy nagyon sokszor párat magára ez a külső visszajelzés, egész egyszerűen abból adódó, mert a külső visszajelzés úgy érzi, mint egy önálló élő, de hogy még nem jött el az ideje. Világos, világos, csak ilyen helyzetben lehetne az is egy releváns hozzáállás, hogy nem érdekel a külső visszajelzés semmilyen módon. Ez egy megint egy érdekes dolog, mert ugye egyrészt a versenyszellemben ugye én azt utálom, hogyha nem én vagyok az első, már pedig azért ez gyakran előfordul, a másik pedig az, hogy elbizajntalanít, hogyha nincs külső visszajelzés. Tehát bármennyire is vagyok magabiztos, utólag nem is olyan jelentős idő múltával kiderül, hogy ez egy felvett valami, mert egyáltalán nem vagyok magabiztos. Függetlenül, hogy meg vagyok győződve arról, hogy nekem igazol van. Uh -huh. Ez például a nevelési kérdés. Hát én azt gondolom, is. hogy... Hát is, de azt gondolom alapvetően, tehát hogy... A szülői háznak és az iskolának az a feladata, hogy az ember ezt a feszültséget, mert ugye ez egy feszültséget okoz, hogy ezt az ember jól bírja, és sokkal jobban bírja, mint korábban, de messze nem bírja annyira jól, mint ahogy kellene. Uh -huh. És nagyon szavar. Mindenben azonnali visszajelzést akarok, mert az leegyszerűsíti a helyzetet, és hát ez nincs feltétlenül így. A, most a névetkoromban azért néha nevetségesnek is tűnök, akkor, amikor úgy viselkedem, mint egy gyerek, hogy most akkor azonnal valamit mondjanak, mert egyébként írkom burkom. hogy vegy ezzel? Én egy teljesen másik parton vagyok, de itt most akkor a egy ilyen versenyhelyzet látszata rajzolódna ki, hogy erről elkezdenék beszélgetni. Tehát, hogy szerintem egyik sem jobb vagy rosszabb, hanem nem akart, meg más nevelés. De van te egyetértek, hogy a nevelés nekem renk úgy szeretem, hogy hogy az emberbe a szüleid bele tudják-e betni azt a nem tudom én, a lelki magabírást, hogy, hogy neki elegendő legyen a saját mércéje adott esetben. Igen. Ne, ne, ne, ne össze benne a dolgokat, az, hogyha kívülről nem vagy nem az érkezik. Nem vagy semmi konkrétumot, konkrétumod, de te meg a győződ, vagy a saját lányodnak a jelentős dolgaival, örömeivel, problémáival egy tízes skálán, több mint kilencesre tisztában vagy? Igen, igen, igen. Ez egy jó érzés. Igen, igen, és nem elvíznak, hogy... tehát én nagyon, nagyon kritikusán szemvélem a saját meggyőződéseimet, de itt egy nagyon megalapozott meggyőződésről van szó, többek között például mostanában az utóbbi egy évvel azt ígérli, hogy este, esti mese helyett tőlem beszélgetést kapjon, és akkor beszélgetünk az Életfontos dolgaival. Most azt szokta mindenféle titkalítési, foglalkoztató kérdéseket megosztani. Nyilván ez már ez később nem így lesz, tehát a felelően nincsenek illúzióim, hogy ahogy egyre komplexitabbé az, az De ha az... látnád az arsz kifejezésemet, akkor abban az lenne, hogy, ahogy ezt szokták mondani, hogy ez már döfi. Szerintem Jó, ez, ez csak már a, döfi ez egy nagy kifejezés, de nehéz lenne magyarra fordítani a magyart. Igen, igen. Az angolára azt mondja, hogy ez valami, ami azért messze van ettől, igen. Igen, a Döfinek nincs angol versziója. Ezért mondom, igen. Igen, ezt nehéz levetik őt fordítani. Na, de hogy, hogy, hogy uh, szerintem az, a, azt illetően nem érdemes illúziót tápálni, hogy ez legkésőbb tíz év múlva nem így lesz. De azt szerintem az alapok kialakításához egy nagyon tér, hogyha legalább néhány évig ez a ez a bizalmi iszonyat szem tud elni. Én minden nap a munkám során abban a konfliktusba kerülök, hogy azt érzékelem, igazamban vagy nincs igazam, e, tulajdonképpen egyre megy, hogy nekem a másikról alkotott képem a beszélgetés közben nem azonos azzal, mint amit én feltételezek, hogy az illetőnek saját magáról milyen képe van, amelynek néha van jelentősége, néha nincs. Ezt régebben gyakrabban osztottam, meg ebből mindig konfliktus volt, de volt úgy, hogy a végkimenet jó volt, most ezt ritkában osztom meg, ez nagyobb feszültséget okoz bennem, és de ugyanakkor ugyanúgy megélem, tehát, tehát egyfolytában megélem, és látom a beszélgető partnereimen, hogyha azok közéleti emberek egyébként, hogy itt a választása közelettével ezt milyen mértékben bírják rosszul, a többiek meg esete válogatja, de önmagában azban már változás van, hogy sokkal kevesebb szer osztom ezt meg mással. Másfelől nem fogom megérteni ezt a zavarodottságot egy teljesen általános és szükségszerű diszkrepancia fölött. Mindenki teljesen más képet ápol magában a saját személyiségéről, mint a külső De Akkor Mi az, amit nem is meg? Azt, hogy az ez emberek ezzel úgy szembesülnek, hogy levegő után kapkodnak, és, és azonnal fel akarják oldani az ellentmondást, ami, amely ellentmondás teljesen szükségszerű szerintem. A és írja a hozzások és választásokban, hogy a tudnánk azt, hogy milyen gyakran értenek félre minket, sokkal kevesebbet beszélnénk. Ó, egy hát van, ebben a tökéletes tökéletesen bors. igaza van. Ugye? Ugye? Ebben tökéletesen érdemes érdemes igaza van. Egy, van. egy van. Másfelől pedig az a helyzet, hogy ezeket a konfliktusokat én azt gondolom, hogy nem kéne megúszni, függetlenül, attól, hogy diplomatikusabb vagyok, mint korábban mert ezek akkor is, hogyha megoldódnak záros határidőn és akkor is, hogyha nem, szerintem előre vezetnek. Ez a egy kibacsolás. Nemrég találkoztam volna valakivel, aki adott nekem egy időpontot, késett fél órát, én már előkészítettem az SMS-t, amit pont akkor küldtem el, amikor összefutottunk a lépcsőházban, Mondtam neki, hogy egy óráról szó, mire mondta az illető, hogy tudja, elfoglalt volt. Mondtam, hogy általában ilyenkor valamit jelezni szoktak, mondta, nem volt rá módja. Mire mondtam neki, hogy általában más emberek ilyenkor elnőzést szoktak kérni. Mire ő mondta nekem, hogy nem, én nem szoktam, nem, nekem nem szokásom valami ilyesmit mondott. És függetlenül attól, hogy ez a beszélgetés egyébként nekem fontosnak tűnt, Fogtam magam, és ott hagytam. Nem hiszem, hogy jelentős feszültséget okoztam ezzel az illetőben, de régen az ilyen magatartás sokkal többször volt bennem, és amikor igazam volt, akkor ha netán az élet összesodort ezzel az illetővel még egyszer, akkor azért a velem kapcsolatos bánásmód általában egyfokkal barátságosabb volt annál, mint amit az ember egyébként elképzelt volna. Ezt sajnos nekem is gyenge pontom, itt, maximál, itt maximálisan meg tudnak érteni. Bármint? Hát az, az, az szerintem nem játék a másik ideje. Ebben én nagyon nagy a vagyok. De nem csak az ideje, a kis, hanem kis... egyáltalán, hogy hogyan fordulnak hozzám. Tehát a béke meneten a Radics Vélával való beszélgetéseval azt mondta, hogy nincs kedvem hozzátok hogy ez Rills videóként most már nagyjából a 400 ezeres nézettségnél tart, azért az őszintén meglepet, És leszúlítanak az utcán, és azt mondják az emberek, hogy jól csinálta, és az az igazság, hogy hát ehhez, eh, ilyen élményeim alapvetően négy évvel ezelőtt voltak. Um, nagyon furcsa, hogy a kontroll visszahozott valamit az előző életemből, amire kár lenne azt mondani, hogy nem élvezem, de nagyon furcsa, hiszen ez is egy egészen más műfajból adódik, mint amit egyébként műveltem, de amivel valami olyan sikert érek el, ami telj, telj, teljes, teljes rejtély előtt. Vadidegenek készítenek velem szelfit, a eh, 20-as korosztály szólít le, tömegével hoznak engem egy tízes kálán tízesre zavarba. De utánam kiabálnak. Aha. Nagyon furcsa. Ezt először. Nagyon. Furcsa volt egyébként elszokni is tőle, és furcsa az, hogy most milyen körülmények között is hogy jön vissza. És akkor azt mondom, hogy ugye a radicsféle viselkedéshez a nincs kedvem hozzátok, ez számomra nagyjából ekvivalens ennek a személynek a viselkedésével, aki azt mondta, hogy ő nem szokott nézni. Nekem abszolút nem? de megértem, hogy miről beszélsz. Miért nem. Mert ez szerintem már egy rétegzettebb szituáció, amikor a másikban ott dübörg az adrenalin, gyorsan reagál, nem méri fel kivel beszél. Lehet, hogy magával azt mondaná ő is, hogy ez nem, egy, nem volt egy szerencsés reakció. Nem tudom. Az, hogyha az embernek a megszámolható perceit pazarlod, és erre még csak nem is reflektálsz, vagy nem exkluzálod magad, az szerintem egy sokkal tisztább dolog. Az, az, az, azt én nagyon rosszul viselem. De soha nem mutatom. Hát nálam is eltelt két másodperc. Aha. Akkor például a régi magamat adtam. Igen, igen. Erre például a szüleim azt mondták volna, hogy pukkancs. Látod, ezt, ezt a szót, <gül> hogy pukkancs, és szerintem nem használtam, hát nem mondom, hogy 70 éve, mert nem vagyok, 70 éves még, de az, hogy pukkancs, ez seriális. És a pukacs, ez nem egy pozitív szó. Nem, de van benne egy belsőséges kedvesség. Igen. Valószínűleg nem is ezt mondták volna rám, ezt más valakire mondták volna. Ezt csúnyával úgy szokták mondani, egy hogy hogyha nem akarják ezt a bensőségességet beletenni. Biztos nem ilyen viselkedésre biztos. Uh -huh. uh, apám nem volt uh, egy tízes skálán, tízesre konfliktus kerülő, de engem tízes skálán, nagyjából tízesre nevelte konfliktus kerülést. Valami assukta nekik, hogy az ember akkor, tehát ők egy tízes skálán tízesre akartak nekem jó. De uh -huh. ebbe az följük bele, hogy tízes skálán tízesre legyenek. és ezt már nem lesz módonban megbeszélni velük, hogy miért gondolták volna, de könnyen lehetséges, hogy a gőtel jönne elő, és azt mondanák, hogy mifélyre értettem őket. Igen, mert itt azért, hogyha az ember teljesen reménytelenül és, és gőgösen megfoglalázat elhelyezkedni a szülői pozícióba ilyenkor, akkor azért nagyon halvány a határa a megalkovás, simulékonyság, működőképesség szociabilitás és hasonló fogalma között. Tehát én felteszem, hogy ilyen helyzetben nem fogja a egy olyan volt, de hogy általában az lehet az ember számára, hogy emberek között kell létezni annak a gyereknek, tehát meg kell tanulnia a bizonyos együttérési normákat. És aztán, hogy ezt hogyan mérik fel, meg húzzák meg a határokat, az egy marha nehéz dolog, ez ettől már előre tartok én is. Én azt feltételezem egyébként apámról, hogy ő egy Göte olvasó volt, tehát még azt sem biztos, hogy Aha. amit te idéztél, azt ő ne olvasta volna. Az egy másik kérdés, hogy a saját nevelésében ezt egyébként alkalmaztál, -e, vagy sem. Uh -huh. De hát ugye a te helyzeted az éjszaka vagy az esti beszélgetésekből adódóan azért kellőképpen megágyazodnak, hogy te neked minél kevesebbször legyenek később is ilyen Azt Hát hogy hogy... ezt meglátjuk. vagy is napot? Ezt engedélyt nem mondtad. Ezt értem, de. Van, van minden esetre bizakodásra okot. Tudom. Én hetek Van a Filipprótnak a, a, a, a híres regénye, talán most is csináltak belőle, ez az amerikai pásztorál, ahol nem tudom, hogy olvastad, de arra akkor feltétlenül javaslom, ahol azzal szenvesülnek a szülők, hogy túl, túl nyugodt és túl polgári nevelést adtak a gyereknek, aki ezzel lázadva várik. Gyakorlatilag terroristává felrobbant egy postaállomást, hogy mi a személyt. Végen olvastam, de, de az életes szerintem sokféleképpen meg tudja viccelni az ember, csak arra tudunk kijutni. Jó, hát nekem ebből e, ilyen élményem, ha most hirtelen reagálnom kéne, akkor a bilosformulamnak az elszakadása. Aha. Nagyon jó tágózom, igen. igen. Ezzel nem szeretném, nem szeretném prejuvikálni a saját lányom jövőjét, csak azt mondom, hogy Szerintem mindenki előtt vannak olyan csapdák, amit el nem tudsz számolni. Aztán úgy tűnik, hogy a választások után, ha találunk időpontot, akkor ezzel kapcsolatban üzenetet is fogok küldeni. Kinyitom az ajtót előttetek, vagy ha ti kinyitjátok az ajtót előttem, akkor nem fogok megállni az a küszöbön. Mi Milyen volt a hét? Ú dolgó vagy az lenni szakott. Most nagyon uh, rá vagyok spanulódva a mai órára, mert ezt nagyon szeretem, úgyhogy nem unatkozom, és nem, nem érzem értelmetlennek a napokat, ami már valami. Mikor kezdesz? kor. És már elindultál? Hát egyrészt én ugye mindenhol, hogy gyalog közlekedem, másrészt szeretek elsőleg odaérni, több okból kifolyólag is, úgyhogy nagyjából egy félkilences felkezéssel számolok. Hol vagy most? A margis sziget Mar szégén. De a hídon? Hát a híd előtt, mert ha csak hívre felvennék, onnantól nem egy egymást, úgyhogy most a te kedvedért egy késlehetetés, egy mesterséges késlehetetés történik. Miért nem hallannál? Azért, mert az Ártályhíd szerintem az ország egyik legfamosabb pontja. És már van, van zajszűrő a fülhallgatóban, szerintem még azon is kifognak. Keresztül mentél a Margit-szigeten? Ezt így szoktam tenni, igen. De Fantasztikus te érzés érzés az az egyszerűbb elérni? Jó. Hát tudom. kérlek, tudod, hogy honnan indulok, és a Óbuda a végső cél. Rafi Soft Park, erre ez egy tökéletes oh. útvonal, és a mentális szempont. egészség szempontjából a Margit-szigeten kezdeni, az felülbúhatatlan. Az, Hány ember jött szembe? Nagyon kevés, nagyon kevés. Még hát javarész kutók szoktak, és kutya Több a múkus. Amikor úszom eszembe szoktál jutni. Kellemes hétvégét a teljes családnak. Viszont kívánok! Filipov gábor nem látták, viszont hallották. Azt de el nekem, hogy jött -e teljesen Nem. Ha önök küldenek telefonszámot, akkor lesz miről beszélgetni, leginkább ezekről a napokról dörö.fialajanoskukat, gmail.com, ugye mondtam, hogy a 804-től ig terjedős üres, és ha valaki küld e-mailt, dörö.fialajanoskukat, gmail.com, az fel lesz híva, a vaska meg fel lesz mászva a fára. Amennyiben nem, abban az esetben egyáltalán nincs kizárva, hogy a 804 óra terjedős sáv üres lesz, mert annak most abszolút nem lennék a híve, hogy valami teljesen hülye beszéddel, amit nem gondoltam át, kitöltsem azt az időt, amit egyébként négy vagy öt személynek ajánlottam föl, de ők különböző, minden különböző okokból, hogy azt mondták, hogy majd legközelebb, ami nincs. Ugye a jövő hét péntek kimarad, tehát április 10-ként fogunk leközelebb találkozni. Vagy másokból kitértek az invitálásom elől. Hívjuk fel a Veszprél Polgárt. Igen. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Azt mondja meg nekem, drága Navracsics úr, milyen volt Tapolcán a nőklubban? Jó volt, jó volt, jó volt. Én nagyon, nagyon, szerintem nagyon értelmes és jó hangulatú beszélgetés volt. a, Miért pont a, a nőklub nőklubjaim. Tudom, hagyományosan 22-ben is ők szervezték meg, az azt megelőző történetet én nem tudom, mert ugye akkor nem voltam kapcsolatban a tapolcával érte a de 22 ben már ők jelentkeztek, akkor már azzal jelentkeztek, hogy hagyományosan ezt Ez egy ezt igazi nőklub? Ez egy igazi nőklub. Tehát, Tehát ez egy e nőklub, klub, elment három férfi? Egy, igen, ez egy egyesület. Egy, És ez a nézzük, egy egy hogy csak 100%. nők voltak? És a nézők? Igen. Nem voltak volt, nők maganikának. Igen, voltak elég szép számban újságírók is, és ott volt a város polgármestere is, aki férfi. Azt értem, de, átúr, de alapvetően, egy, nők alapvetően, alap, alapvetően nők voltak? Alapvetően nők voltak a lehet ilyen fogban pontban. Uh, igen. Van-e arra nézve tudományos felkészítés a Fideszben? hogy másféleképpen kell megszólítani a hazai nőket, mint a hazai férfiakat, és adott esetben a hazai nem. nőket is másféleképpen kell megszólítani, vidéki, vagy városi, és életkortól függően, vagy ilyen jellegű oktatás nincs, ezt mindenki magának szerzi be a tapasztalatot. Hát én, nem, én nem tudok, ilyen jellegű oktatásról nincs, szerintem. Más-e a nők én, és a férfiak soha... viszonyulása önhöz politikailag? Nem vettem észre, hogy más lenne. Ne hogy más, de én akkor ezt nem vettem észre, akkor nem vagyok erre érzékeny. Nem, nem. Jó, a, tehát azért, nem. tehát van, van olyan nő és van olyan férfi is, aki utál engem, személyesen is utál, és van olyan nő és van olyan férfi, aki pedig szeret engem. Jó, van. Is. A játékszabályokat közösen alakították-e ki már mint a Polcán? Nem, hanem mind a hárman, akik elfogadtuk a meghívást, hogy a Többiek, vagy hát, akiről konkrétan tudom, a Tiszás nem fogadta el, mi eleve azt mondtuk, hogy hajlandóak vagyunk úgy vitatkozni, vagy úgy részt venni ezen a mutatkozón, azon szabályok mentén, ahogyan a klub ezt meghatározza. Milyen hosszú volt? Másfél óra. Mennyien voltak? Másfél óra. 40-40 ember, 40-50 ember körülbelül. Tele volt egy terem és alapvetően két részből állt, az első részben a, a nőklub azonos kérdéseket tett fel. Igen, ez itt van előttem a játékszabály. Ja, akkor jó. Okay, akkor nem Hánnyikor kezdődött? Három órakor, és fél ötig tartott um, Nagyon furcsa érzés az, amivel elvileg nem kéne törődni, de gyakorlatilag az ember, vagy legalábbis én eléggé nehezen tudok viszonyulni hozzá, hogy most nem csak szekértáborok vannak, hanem ha, hogy a szekértáboroknak a, a, a játékszabályt is úgy kell betartani, hogy azok most éppen 2026. márciusában, a második felében, én legalábbis ezt tapasztalom, nem nagyon tűrik, a sorból való kilógást. És ezt csak azért mondom, mert ugye én több platformon vagyok jelen, annak összes előnyével, hátrányával, és hát van olyan szituáció, ahol a TISZA kritikáját önmagában felségsértésnek tudják be, és tapasztalom, hogy vannak olyan ö, közegek, ahol a Fidesz kritikáját tudják be felségsértésnek, de én nem ezen a vidéken lakom. És ez azért nagyon fontos, mert ö, zavarba ejtő a negyedik vita-partner vagy a negyedik partner meg nem jelenése. És elsősorban azért ö, ö, okoz nehéz perceket, kösdekítette, hogy nincs itt, mert a Facebookon való kommunikációja az tökéletesen ellenbújtásos. Igen. Balatinsz Péterről is. van szó. Igen. Hát Sőnök az, hogy ő, ő ezt bohózkodásnak. Tehát azt mondta, hogy azért nem jön el, mert ő nem bohóz. Ez, én azt értem, hogy valaki nem jön el, mert van egy központi tiltása, illetve nehezen értem, mert én sosem engedelmeskedtem, de oké. Okay. De az, hogy a résztvevőket és a szervezőket érintőlegesen, mint egy lebohócozza, az szerintem egy olyan, olyan orbitális hiba, ami, ami emberi tulajdonságokat kérdőjelez meg. Ismerőn egyébként beleértve saját magát, olyan szemét, aki politikai közegben e, észbontóan másféleképpen viselkedik, mint nem politikai közegben, vagy akár azt is mondhatni, nem. hogy a kampány időszakban olyan mértékben jön ki a formájából, hogy azon meglepődik, miközben egyébként kampányidőszakon kívül e, normális alakja van, anélkül, hogy nevet mondana. Nem, nem ismerek ez szerintem, én, sőt, éppen a politika egyik rényeként, nehézségeként ö, szoptam ezt a hallgatóimnak is említeni, hogy a politika az a, az a hivatás, foglalkozás, kinek hogy tetszik, pálya, ahol az ember tartósan nem tud hazudni, mert az egész személyisége van rönggelvetében. De ezzel ott, is tisztában van? Olyan... Ezzel ön is tisztában van? Tehát, hogy, hogy én? Úgy, hát most mondtam. Én ezt értem, de kerülhet-e ez zavarba abból adódóan, hogy az ön megítélése a saját magáról és a közeg, amely őről beszél, 180 fokban tárbeszöget. De ez nem, nem ugyanazt. Szerintem ez nem ugyanazt jelenti. Mert ettől függetlenül valaki lehet meggyőződve arról, hogy ő személy szerint a világ legjobb embere, a környezete pedig meg lehet arról hogy győződve a világ leggonosabb embere, és ez ugyanarról a személyre szól. Ez nem azt jelenti, hogy a politikában. A közvéleménye és az embernek a magáról alkotott véleménye szükségképpen egybe kell, hogy essen, hanem ez azt jelenti, hogy tartósan az ember saját én értem, magáról de nem tud használni. A és az igazságnak a nem teljes kibontása néha közel kerül egymáshoz. Néha, igen, de hosszú távon tartósan, tehát nem tudok mondani olyan politikust, aki nem csak két hétig volt a politikában, hanem éveken keresztül, és és egy teljesen hazug képet építene ki magáról, vagy tudna sikerrel kiépíteni. Ilyen nincs, mert különböző helyzetekben, kiélezett helyzetekben az ember személyisége jele, arra, hogy hogyan reagál dolgokra, hogyan fogalmaz meg dolgokat, hogyan működik együtt, vagy konfrontálódik másokkal, milyen helyzetekben, ezekből összeáll egy kép mindenkiről, aki éveken keresztül ott van a politikában. És ezek többet jelentenek, mint azok a kijelentések, amit az ember saját magáról fogalmaz meg, ami természetesen érthető részrehajlásból adódóan valószínűleg pozitívabbak, mint ami, mint ami a valóság. És hogy most kiderüljön, hogy mi félszavakból is megértjük -e egymást, ugye ez azt jelenti, hogy ön nem jogot tanít, hanem politikatudományt. Igen, igen, igen, igen. A mennyire volt zavaró? Mennyire hiányzott a negyedik ember? Hát, tesz, hogy hiányzott. Hát egy, tehát ha komolyan vesszük a, a demokra, demokrácia eljárásait, ha komolyan vesszük a választást, és itt most persze mindenki, gondolom a hallgatók között megfogalmaz, hogy de a Fidesz ezt meg ezt csinálja, én kezdettől fogva a választó koncentrálok, azért, mert úgy gondolom, hogy ez az, ahol ahol fel lehet mutatni egy más modellt, és fel lehet mutatni talán egy, egy, egy alternatívát is az országban tomboló kampány mellett, az a szemben. így hiányzott természetesen, mert ha komolyan vettük a demokrácia eljárásait, és ha okay. ő is komolyan vette volna a demokrácia eljárásait. Ezt én értem, a értem a de azzal tisztábban lesz, hogyha Netán kikap, akkor könnyen lehetséges, hogy a Fidesz-KDNP miatt kap ki, és nem a helyi munkája miatt. Hogy én tisztában vagyok -e ezzel? Hát, hogy, hogy, hogy, persze, hogy, persze, azt, persze, hogy a helyi vagyok. munkáját nem fogják annyira értékelni, mint amennyire kritikát mondanak a pártjáról. Igen, igen, igen de tisztában vagyok, igen. Ezt, sőt, ezt, ezt mondják is nekem adott esetben választók, hogy, hogy igen, én ez egy komoly, Abszolút Ez egy komoly maxi... fogós kérdés lesz majd akkor önnek a jövőre nézve. Miért? Hát, hogy szintbe tudja őket hozni egymással. Mert hát el fogja gondolkodtatni. Ez nem a jövőre néz, ez a jelenre néz, a választási kampányom ebből áll, hogy, hogy próbálom, hogy mondjam, egy párt, márka neve... Hát, amikor Google volt, a volt, akkor ezt pontosan le is írják, hogy ön egész másféleképpen beszél, de majd kiderül, hogy ez egyébként behozza -e a hozzá, beváltja -e a hozzáfűzött reményt. Így van. is április 13 azt már fogjuk um, Ugye, ami engem zavarba hozott. Um, és a Gáborral, a Filipovval pont arról beszélgettem, hogy mennyi konfliktust okoz nekem az, hogy az ember néha, még én is, talán a korból, talán másból adódóan, kitélek a konfliktusok elől, én valamikor egy kifejezetten konfliktúzus ember voltam, hozzátéve, hogy még akkor is konfliktúzus voltam, amikor tudtam, hogy nincs igazam, de annyira abban éltem, hogy nekem igazam van, hogy ezt megpróbáltam mégis úgy elmondani, hogy ezt másokkal megértesen. Tehát eleve nem indultam úgy ki valamiből, hogy nincs igazam. De a dolgok az a lényege, hogy miten Balatinsz Péter tényleg azt írta, hogy nem áll ki való, mert az, mint mindenki bohóc, orvos vagyok napinna felelősséget, vagy viselet, tudom mit ér a szó, tudom mit ér egy döntés, nem statiszta vagyok egy politikai színdarabban, ez nem bátorság kérdése, nem veszek részt egy olyan játékban a cél nem változás, hanem nem eljátszása. Amíg Orbán Viktor nem áll ki vitázni Magyar Péter az ország jövőjéről, addig az egész csak egy rosszul megint színdarab, ugye hát itt megjelenik az országos politika, ugye nem, nem, nem véletlen említettem, amit mondtam. A kettő összekötésének egyszerre van értelme, meg egyszerre teljesen értelmetlen. De ami felüléri az egészet, hogy néhány nappal később két bejegyzése is van. Egyrésztről nem tudom, tisztában van azzal, hogy azt írja, ezúton szeretném jelezni a Tapolcai Nőklub felé, hogy az elkövetkező héten szívesen állok rendelkezésükre, és örömmel válaszolok az országos és helyi problémákat érintő kérdéseikre. Ezt olvasta? Olvastam, és azt kérdezem, hogy kinek kézeli magát ez az ember. Valamint ismertetem hát, a választókérlet és az egészséget érintő, érintő vállalásaimat. Um, és hát ezt tényleg nem érti az ember, különös tekintettel arra, hogy aztán a kommentekben újból megjelenik, és azt írja, hogy semmilyen hivatalos meghívás nem érkezett hozzá, vitár és időpont egyeztetés sem történt. Tehát az ebben nem érti, hogy akkor az előző dolog öm, öm, az hogyan, hogyan született, hogy bohóckot nem megy el, hogyha egyszer nem hívták el. Ahogy a nap, inna, ma is 15 óraig a kórházban dolgoztam, ez ugye arra vonatkozik, hogy Három órakor kezdődött ezek szerint. Ez a fórum, hogy vajon lehetett volna-e változtatni az időpontján, ezt nem tudom eldönteni. Üm. Ugyanakkor fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a szervezőket nem terheli felelősség. Meggyőződésem, hogy jó hiszemmel jártak el, azonban ezt a jó hiszemiséget a kialakult helyzetben sajnálatos módon kihasználták. <hállt> Ugye pontosan az a helyzetem, ami, ami kialakult, és amiben én biztosítottam önt, önt hogy a kejfejjelcsőban fog megszólalni, azt teszi lehetetlenni, és ez így nem volt egy minden szempontból jó választás, hogy én most Balatinsz Pétert ide elhívni a nyolc és fél, négye, fél kilences sávba nem fogom tudni, holott hát ezt egy valakivel lehet tisztázni, és azt kizárólag őt. Mert ez kivetette ki föl, hogy a nőklubot bármilyen felelősség terheli? Persze. Február óta lehetett tudni az időpontot. A nőklub határozta meg, a nőklub úgy határozta meg, hogy megkérdezte, hogy jó-e nekünk a nőklub. Mindenkitől megkérdezte. És mindenki beleegyezett ebbe az időpontban. Ő már akkor jelezte, Balatinsz Péter már akkor jelezte, hogy nem fog eljönni. A, a nőklub ö, vezetője szerint, és nekem nincs okom megkérdőjelezni a nőklub vezetőjének a szavai játóságét. Ez egyébként nem egy jobb oldali szervezet, vagy nem tudom, tehát politikai nem politizáló szervezet van a tud királdul, nem tudom, hogy szabadidős tevékenységeket szervez, tehát teljesen nevetséges az, amit itt történik. Egy nagyon-nagyon rossz ízű, ez történt, hogy, hogy rájött ő is, hogy egy nagyon rossz ízű hibát követett el, már és ezt próbálta meg, de olyan arrogáns módon próbálja korrigálni, és szerintem ezzel csak még mélyebb rások. Hogy van ez a... is reagált a gödölői kiáltványra. Az hiszem, hogy kiáltványnak talán nem mondható, de az ajka szó, ajkai szó az ezt írja, és mi miatt felolvasnám, ha már önnel beszélgetek, akkor azért több értelme van annak, ha megkérdezem Öntől. Ez talán egy... Kedeken egy héttel ezelőtti eseménynek az utóélete. Igen, igen, igen, igen. És mi, mit, mit, vagy, tehát igen, reagál. Vagy a magára az összejvetel, hogy mi a véleményem, vagy. Nem önök által kiadott, a minisztérium. Tehát az öt, csak hogy tisztázzuk, hogy az önök, És és szeretnék, hogy azt mondják, hogy önök riporterek. Tehát a, a minisztérium igen, által igen. kiadott. Minden alkalommal hívtak, részt vettem a Magyar Ünkormányzók Szövetségnek rendezvénye, kérdésékre válaszoltam, a kelet vitáztam velük, a kelet mértük, értünk, egyszerűen soha nem ugrott el a kérdések el, most azonban valamiért nem hívtak meg, amit nem értek, és akkor innentől kezdve átadnám a képet és a hangot önnek, mert ha már itt van, akkor nem olvasnám föl. Hát ugye nagyon-nagyon érdekes az egész, tényleg nem értem a történetet. Elmondom az én olvasatomat, aztán már nyilván Gémes György vagy Karácsony Gergely is elmondja az ő olvasatát. Karácsony Gergely, mint a Budapesti Önkormányzati Szövetség elnöke, ott, ott volt nálunk a minisztériumban konzultáción. Ugye tudja, hogy folyik ez az önkormányzati reformmal kapcsolatos konzultáció. Tényleg minden olyan önkormányzati szövetséget meghallgatunk, amelyet a különböző pont. Hogy melyik nap? Mi? Elő, az, egy nappal azelőtt, egy nappal azelőtt, télenőtt hogy másnap tartottam Gémesi hmm? Györgyel egy hmm. sajtótájékoztatót, hmm. ahol elmondták, hogy ők most elindítanak egy online konzultációt. Igen, Ezt már korábban tudom, elmondták, is. csak ott megismételték. Igen? Nem, én úgy tudom, ekkor jelentették be először. Nem, nem, a, nem, én erről kisamrussal már hetekkel ezelőtt beszéltem. Ha, hát, akkor ezt elfelejtették velem közölni. Karácsony Gergely is elfelejtette velem közölni ott a konzultáción, ami még furcsábbá teszi az egész történetet. Ha megnézi, Rátul, a, megnézi a tátumokat, akkor ha csak nem több online van, akkor ez nem a elmúlt hét eseménye volt. Én nem, én, én nem kérdőjelezem meg. Én Karácsony Gergelyt kérdőjelezem meg. Tehát eljött, eljöttem. Eljött, tévednék, eljött, akkor Isten ments. Igen? Jó, emberi dolog. Körsi Gergelyen együtt eljöttek Konzultálni ugye a konzultációs sorozat tekintetében, vagy keretében, amiben egyébként elsőként Gémes így hallgattam meg a Magyar Önkormányzatok szövetsége képviselőjeként még februárban, azt hiszem. De most márciusban újra került a Budapesten Jönkandak szövetsége került a sor. Volt egy jó hangulatú beszélgetésünk, elmondták a problémáikat, szolidaritási rozállás és többi, és a többi. Más, erről említést sem tettek, hogy másnap tartottak egy sajtófejékoztató Gémesi Györgyel, ahol elmondták, hogy ők már pedig most online konzultációt kezdenek, mert a nem tudom, és gondoltam, rendben van, persze, jobb lett volna, hogyha a találkozó előtt szervezik meg, bár mind a két mint Gémesi György, mint pedig Karácsony Gergely arra hivatkozott a találkozón, hogy ők egyébként konzultáltak a tagjaikkal, tehát ők egy legitimálásponttal jönnek, ehhez képest persze lehet fontos, hogy az a jó dolguk. Majd azt mondják, hogy március 31-ig kell kitölteni és visszaküldeni az online konzultáció kérdőjével itt az önkormányzatoknak, és Gémes így hogy elmondja, hogy egyébként pedig március 20-án szerveznek Gödöllőre, március 20-ánra szerveznek Gödöllőre egy konferenciát, ahol, elmondta, ahol elmondják, az észre, a konzultáció alapján megfogalmazzák a követeléseiket. A konzultáció hangsúlyozó március 31-ig tart elvileg, tehát, tehát részeredmény alapján tudnak követeléseket megfogalmazni, és vártam, hogy amire egyébként elhívják akkor a kormányképviselőt is, mert eddig minden konferenciájukra elhívtak, bármilyen részszerbefő volt szó, és én minden konferencián ott voltam. És elmondtam a kormányzati álláspontot, lehetett kérdezni tőlem, lehetett vitatkozni velem, ezt tökény is hogy jött több alkalommal, elényként is említette, hogy végre a kormány részéről van nyitottság. Most azonban nem volt a kíváncsiak arra, hogy van-e nyitottság a kormány részéről. Én ezt is megértem, mert egy szövetségnek van belső élete, amikor, amikor mi inkább ne legyünk ott. Majd pedig megfogalmaztak egy ezek szerint mit? Gödölői követelések? Nem? Követelések? Nem, azt, bár, azt, meg, azt meg fogom találni, az egy másik. Gödölői, nem tudom mit, És még. Március 31-ig, ma ugye március 27-e van, tehát még négy napig lehet Mondom elvileg. A... Van a Magyar Önkormányzatok Szövetségének egy bejegyzése, két bejegyzés, sajtóközlemény. Ezek mind, mind a kettő egy napon született, és azról szól, hogy 2026. április 13-ától önkormányzat érdekében azonnal, és akkor itt fel van sorolva 13 pont, hogy mi mindenben kellene -e változtatni. Jó. Kérdemén, Az egyik sajtó közlemény pedig egy ilyen általános keretet fogalmaz meg. én, hogy honnan tudják ők ezt, hogyha még négy napig nyitva van a konzultáció. Legkövetkező négy napon még érkezhetnek ennek homlok egyenest ellenkező véleményei. Vagy nem vették komolyan a konzultáció március 31. egy határidejét. Kérdem, én, hogy miért nem akartak velem konzultálni. Amikor teljesen nem mondhatják azt, hogy a kormány nem nyitott a párbeszédre, abszolút nyitott voltam a párbeszédre. És akkor azt is kérdem, hogy ezek után, ha mégis a választási eredmény nem úgy alakulna, ahogy ők szeretnék, hanem mi folytatjuk a kormányzást, akkor milyen partnerségi együttműködésre számítanak ők? Ilyen lőszünk. hogy a 13 pont vég felsorolása után íz fejeződik be. A közlemény vagy bejegyzés, Eszes Béla arra kérte a résztvevőket, hogy vegyenek részt a a március elején indított online szavazáson. Tehát ebben, Na. ebben nem tévedek. És mi van, nem nem mi van, ha ott más eredmény jön? Mi van, ha más eredmény jön ki? Akkor mit jelent az egész, ö, ezek a pontok? Ugye ez a tipikus esete annak, hogy ezt úgy is te igazából csak úgy lehetne megbeszélni, hogy itt most hárban lennénk. Hát igen, én, igen. én nem képviselhetem a Magyar Önkormányzatok én... szövetségét, fordított esetben nem képviselhetem önt, függetlenül, hogy akik néznek, hallgatnak, azok engem általában mindig elhelyeznek valahova, függetlenül, hogy ennek milyen szándékai voltak ettől függetlenül. Nem, nem, elmányos, éves, nem, nem szólított meg, nem hívott meg, nem jelezte, hogy bármilyen formában is ők ezeket velem egyeztetni akarnák, számítanának-e bármilyen formában is arra, hogy én ezt tudjam, tudjak róla. Ezért én ezt tudomásul vettem, hogy nem kívánatos személy vagyok, a Gém Gémesi György, Karácseng Gergely és a Magyar Önkormányatok Szövetsége számára. Bármit mondok, akkor ugye... Eddig a tényt azt tisztáztuk, a mögöttes... Igen, nem kell, majd... nem kell mondania, igen, mert ne, nem kell pro bármilyen szempontból is valamelyik Jó. oldalra a szerintem nézzük meg, onnan, nézzük meg onnan, hogy amikor a magyar politika kommunikáció képtelenségéről beszélünk, akkor íme itt van egy, egy tökéletes orvosi lelet arról, hogy ezt egyébként lehetett volna úgy is rendezni, hogy tárgyalunk, és lehet így is rendezni, hogy a konfrontáció felé az egész dolgot. Ez kétségtelen tény, és ugye meg annyi olyan történettel van tisztában az ember, most nem fogom megnevezni az orgánumokat, a kelyfejancsi követői tudják egyébként, hiszen elhangzott, hogy adott esetben egy internetes portál negyed hétkor küld egy anyagot, és azt mondja, hogy ez ezzel kapcsolatos kérdésekre vár választ, ez negyed hétkor történik reggel, majd 6 óra 20 perckor élesíti. Igen, és, és hozzáteszem, hogy a minisztérium nem küldött. Kérdeztük a minisztériumot, de nem válaszolt. Igen, igen igen. Nem, igen, igen. Az a kérdésem, hogy a mai Ajkai Fórum az bekerül-e ugye hírek közé, mint ahogy Kocsis Máté múlt heti vendég szereplése bekerült? Elképzelhető, mert van ugye érdekes mondom, Gólyás nagyon. Számomra nagyon kedvesen, én meghívtam kétszer is, és a kétszer elfogadta a meghívásomat. Múlt héten sümegen volt, és akkor a pont következő napon volt, arra következő napon, mint amikor a kormányinfón mondta ezt a, ha Trump megkérne, ez minket... Igen, pont akkor jött, most pedig ugye pont itt van ez a egész titkosszolgálat, tisza, kémek, nem tudom, történet. Tehát nyilván meg fogom kérdezni. Ő fog rá választ adni, hogy ebből az újságírók aztán így csinálnak-e, vagy nem, azt én nem tudom. Több körben meg a miniszterelnökkel a... találkozik Veszprémben. Négy órakor Veszprémben nagy gyűlés a miniszter. Szakad az eső, tombol a szél, úgyhogy igazi Veszprém időjárás fogadjon majd a miniszterelnököt. <gül> Akkor ne vigyenek esergyűjt, mert az kifordítja, megyek egyet. Ki Veszprémben teljesen reménytelen vállalkozás, és hol lesz? Ovári úgyhogy... az. Ó, um... Ismeri ismeri. Igen. Figyeljen, annyi történet van most, én csak az közszolgálati magyar rádiót és televíziót hiányolom, amely párthovatartozástól függetve az egész történetet, vagy az összes történetet objektíven tárgyalna, hiszen most mindenki ostjába csomagolva hozza ezeket a történeteket, annak megfelelően, hogy éppen hova tartozik, legyen az a Panyi beszélgetés az ismeretlen nővel, legyen Szabó Bence megnyilvánulása a direkt 36-on. Annyit azért el kell mondani, hogy miközben Gulyás Gergely ír Orbán-Anitáról, hogy Orbán-Anita azért tisztázta, hogy neki ehhez miközben van. Tehát azért a politikai kommunikációban igyekeznek olyanra is saratfröccsenteni, aki egyébként a történetben benne van de ártatlan közben. Vényleg ártatlannak igen. tűnik. Igen, igen. Ez, így. ez sajnálatos, akárhogy így, ez sajnálatos, igen. Igen, de, de közben mégiscsak ott van. Nem tudom másféleképpen kérdezni, az idő rövid a részletek meg, tényleg. Uh, ami most van, álságos a kérdés, hiszen ez, van. ez, ez a politika velejárója. Hát kampány, kampányban végén. Ilyenkor mindig, hogy ha akarjuk a jó oldalát nézni, akkor nézzük azt, hogy a választási kampánynak van egy szép magyar eredeti fordítása, ami úgy szól, hogy választási hadjára. Talán még emlékszik rá. Korábban, korábban ezt gyakran alkalmazták, most valamiért ez teljesen kiveszett a, a magyar köznyelvből, mindenki a kampányjal, mint idegen szóval próbálja meg, elfedni ennek a komolyságát, pedig a kampányi hadjáratik jelent idegen, idegen nyelveken. Tehát valójában ez egy hadjárat, és mindig azt szoktam mondani, hogy cinikusnak tűnik, de, de nem az, és tényleg őszintén mondom. A demokrácia egyik alapvető, döbbenetes, civilizációs előnye, hogy a győztes a küzdelem végén, a hatalomért folytatott küzdelem végén nem öli meg, és nem írtja ki a vesztest hanem az ott maradhat, Tölt, végig az azt követő időszakban elmondhatja majdnem egyenlő feltételekkel az ő igazságát a dolgokról. És a választási hadjárat az gyakorlatilag ezért beszédes fogalom szerintem, mert egy hadjárat. És nem lenne ilyen, ha az emberben nem lenne meg az az agresszivitási potenciál, amit időről időre le kell vezetni, és hála a jó égnek, nem igazi hadjáratokkal vezetjük le ezt az agresszivitási potenciált, hanem verbális hadjáratokkal. A választási hadjárat ilyen. Egy kisülés, vagy nem tudom. És ez pontosan abból a szempontból a társadalom egészségét is szolgálja, ha szabad ilyet mondani, hogy, hogy az emberek az agresszivitásukat verbálisan kiélhetik a kampány alatt. Az utolsó három hét, Jellemző módon. Ezért is szoktam mondani, hogy nem véletlen, hogy a legnagyobb tapasztalattal rendelkező választások tekintetében a legnagyobb tapasztalattal rendelkező országban az Egyesült Királyságban, ahol 1802 óta tartanak választásokat. 1802 óta tartanak választásokat. Ott három hét a választási kampányidőszak. Aztároja el nekem, hogy a jövő hét kimarad. Két hét múlva leszünk pontosan két nappal a előtt, hiszen jövő héten nagy, nagy van. Ön mit tud? Mint politikai tudományt oktató. Mi mindent dől el a kampányban? Tehát, hogy a kampány, és most nem arról beszélek, hogy mindig kampány van, ugye azt szokták mondani, hogy két választás Én most a kampány időszakról beszélek. Ez egy tényleg Igen. érdemi időszak? Igen, Tehát ez van, alatt jelentős számú ember dönt valami mellett pártól el, vagy dönti el egyáltalán, hogy elmegy? Igen. A... Változnak, nyilván választástól választásra változnak az adatok, de most ilyen nagyon hatással lesz. a lesz? És nagyon... mindig, van, mindig van olyan adat, hogy ugye ki az, aki a nemzedékek óta, a, nem tudom én a kommunista pártra szavaz, ki az, aki saját maga azért szavaz a kommunista pártra, mert a szülei viszont a konzervatív párt. Ki az, aki a kampányidőszakban időszakban és... dönt? De ezt szeretném elmondani, Bocsánat. hogy egyszer végigmondhatnád, és egy lenne család. türelve hozzá, Bocsánat. hogy azért többszörösen összetett, valóban bonyolult mondatainknak a végére is van. Olyan, van olyan a népességnek meghatározott hányada, aki pedig az ünnez, szituatív szavazó, aki az utolsó például vagy a kampány hatására, vagy imázelemek hatására dönt, és ők is vannak, ők is ott vannak a választói közösségben. Ezek közül van, aki -e, az egyik választáson nem megy el választani, mert nem éri olyan impulzus. Egy másik választáson pedig elmegy, mert annyira erős impulzusok érik, hogy úgy gondolja, hogy őnek is el kell menni. Ugye a mostani felmérés azt mutatja, hogy nagyon magas választási részvétel lesz az eddigi adatok, felmérések alapján. Vélhetően nagyobb arányban lesznek impulzív, szituitív, Szituatív szavazók, akik, akik lehet, hogy az utolsó két napot döntenek, lehet, hogy az utolsó három hétben döntenek, lehet, hogy egy plakát alapján döntenek, lehet, hogy egy dal alapján döntenek, lehet, hogy egy mondat alapján döntenek, nem racionális, ilyen értelemben nem racionális szavazók, de ők is részei a választóközönségünk. Ezért is kell, hogy a kampányozó az pillanatig tartson. Igen, hát meg amúgy is tart az utolsó pillanatig, emlékszik rá, amikor úgynevezett kampánycsön volt, akkor tele volt, volt kampánycsön sértéssel az utolsó nap. Tehát az ember ilyen küzd, és jobb az emberhez alakítani a szabályokat, mint a szabályokhoz alakítani az embereket, az nem szokott sikerülni általában. És a kampányban elkövetett akármi? Ab, abban a közegben, amit ön mondott, azok alapvetően 8 napon belül gyógyuló sérülés? Hát nem tudom, ettől félek. Ez, ez, ez egy nagyon komoly. Én, én mindig azt szoktam mondani, hogy azért kell önmérsékletet gyakorolni, mert április 13-án is bemegy az ember abba az üzletbe, amit a kommunista üzletvezető vezet, vagy a konzervatív üzletvezető vezet. <hül> és, és április 13-án ugyanúgy kell Magyarországot működtetni, élni az életünket. Nem lehet az, hogy a szomszéd, a szomszéd plakátja miatt négy éven keresztül uh, traumatizálva vagyunk, vagy, vagy egy, én egy utolsó Most engedjen meg, és hogy most az orosz titkos szolgálatok és a miniszterelnök is gyűr ezeket én, ha másért nem, azért, mert nem fog ördögöt festeni a far. Uh, ön látja annak az okát, hogy miközben egyre durvább és egyre agresszívabb mégis embervér, az nem folyik? Hol húzódik az a határ, ha egyáltalán van ilyen határ? Aztán nem kérdezzük többet, mert is túlléptük az időkeretet, ami a kettőt nem, nem tudom megmondani. Nem tudom megmondani, hogy abszolút értelemben meghatározható ilyen határ. Szerintem azt sem állapítható meg, hogy egyre durvább a kampány. Mert vannak durvább kampányok, és lehet, hogy a következő meg egy relatívebb, békésebb kampány lesz. Ez mindig Ez durvább, mint amíg négy éve volt? Ez szerintem durvább, mint négy éve volt. De volt valaha durvább, mint most? Ez egy jó kérdés. <gül> Ez egy jó kérdés. A 2002-esre én úgy emlékszem, mint amilyen nagyon durva kampány volt, de az ember nehezen tud elvonatkoztatni attól, hogy az volt az első igazán durva kampány szerintem. személyes, talán emlészen, hogy a hazugsággyár, meg, ezek a, a, meg az akasztós beszély, vagy köteles beszélyt, bocsánat, meg, a, meg az Orbán-Eszteze Paktum elleni kampány, tehát egy kifejezetten első durva kampány volt, hogy durvább volt, amit -e, ez... És megint hazudok, mert van még egy, még egy utolsó kérdés, ebben a rengeteg, ebben a tényleg burjánzó történetben, ami most van, mennyire más Budapest, és mennyire más uh, Gógánfal van? Talán annyiban más, hogy Budapesten szerintem a budapesti választókerületekben kevesebb az országosról eltérő helyi érdekű történet. Ott is lehet, de szerintem kevesebb. Ógánfán, illetve. Ógánfánt választ... rosszul Igen, ezeken a választókerületeken pedig, vagy ezekben a választókerületekben pedig talán egy kicsivel több a helyi érdekű történet, ami. Független vagy autonóm legalábbis az országos politikai történettől. Igyekezzenek ne bőrigázni. Ne tesszük, amit mi tudunk. Köszönöm szépen. Viszont a Két-hét találkozunk. Viszont hallásra. Viszont hallásra. a telefonomat. Nem kell -e venni a hangot? Köszönöm. Hát nem válaszolt, akinek utoljára írtam, és jelentkezők sem voltak, eh, akik azt mondták volna, hogy a 8.10-től, vagy 8.04-től, de közben 8.10 lett, ugye ezt azok számára mondom, akik Real nézik ezt a műsort, eh, jelentkeztek volna beszélgetni. Eh, itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy lehetséges, hogy hasonló felhívásra fogok jelni két hét múlva. Nem tudom még, hogy mi van, minden eset, hogyha bárki úgy gondolja, hogy szívesen beszélgetne velem, a kelyfejáncsi kereteim belül, utána betelefonál, nem lehet, ha e-mailt küld, gmail.com, akkor én föl fogom hívni. Most pedig, hát bármennyire is furcsa, miután én nem készültem arra, hogy hosszan lamentáljak, és különböző okokból minden szervezésem kudarcot vallott, hogy a 8 óra 4-es, 8 óra 31-es sáv egy beszélgető partnerrel legyen kitöltve. Én most lehet, hogy Jancsival fog beszélgetni, illetve mást fog tenni, de egészen addig, amíg meg nem jön, kis Ambrus itt most a szó hagyományos értelmében nem lesz műsor. Műsor az lesz, hogy nincs műsor. Félyem volt még. Jaj! Nem a hangot. Igen. Nem mindig volt saját víze. Van vélemény, amit érdemes megosztani azokról a hétköznapokról, amelyek itt a választás előtti kampányban telnek? Mire gondolsz? Merti? Hát erre a gépház zajra, vagy nem tudom, hogy a miniszterelnök urat most hogy idézzem korábban. Mit valaki a zajban? Nem tudom, hogy ez más -e, mint négy éve vagy nyolc éve. Ugye ezekért négy évente... Pont erről beszélgettem úgy, a újra Négy évente újra kez, olyan, mintha újrakezdenénk az egészet, és, és nagyon nehéz. Ezen gondolkozom, hogy hogy van-e különbség a mostani kampányzai és a négy évvel ezelőtti kampányzai között, nem tudom. Nem. Nem. Tehát nyilván azt hiszi az ember, hogy éppen az adott pillanat, a jelen, a sokkal másabb, mint a, mint a múlt volt, bármilyen szempontból. És nehéz is összehasonlítani, hogy ezt most éljük át, és most sírűsödnek az események, de hogy ez a valóságban van -e egy különbség, nem tudom. Ja, rám rosszulhat emberileg, nem tudom, hogy sok, meg sok az ő Balatti. Um, és azt kérdeztem a navrasis és Öntön is azt kérdezem, mert végül is a korábbi foglalkozásaihoz tartozik, hogy ez egy jelentős időszak, ilyenkor sokan döntik el, hogy elmennek, nem mennek ki mellé. Ugye kutatásokból tudok kiindulni, ami azt mondja, és ezek ilyen nagyjából azonos adatok, hogy az utolsó időszakban a választók 20%-a akkor dönti el, hogy kire szó. Az sok. 80% az már rég eldönti. Az is sok. Hogy ezek persze, mennyire megbízhatóak ezek az adatok, azt nehéz felmérni. Mert ugye azért azt a kérdésre a választ, hogy ő mikor döntött el, hogy kire fog szavazni, vagy egy egyetlen szavaz-e. Már az a válaszadás során is azért sok adatvédelmi hívat történt a dologban. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy ez a valóságban is tényleg a 20 os az ilyen magas szám. Nem tudom. Ugye azért jelenleg azért azt látjuk, hogy a küzdeni kutatások kapcsán erőszkeptikusság van, hogy módszertalanak tudunk-e mérni Magyarországon egyáltalán helyesen, és ez bármelyik intézetre igaz. És nyilván, hogyha valaki el fogja találni, és megdicsül április 12-én éjjel, akkor onnantól kezdve ez megint visszaállívan abban a világban, hogy hát ez mégiscsak mérhetőek a közövénynek a viszonyai, és innentől kezdve akkor el lehet fogadni az összes többi kutatási adatot ad, amit ebben az időszakban mértünk, meglátjuk. Ebbe azért van bennem bizonytalanság. A tarlós és a karácsonyféle városháza, azok mennyire fedik le egymást? Tehát önkéntes dalóba, vagy akiknek menniük kellett, mennyire változott meg az összetétele? kizárólag a vezetés, ok, a vezetés változása okán a főváros önkajdóban. Van helyed Szerintem azat, most olyanokat tudok mondani, hogy e, a főjegyzői poszton nyilván volt csere, de ennek azért az is oka volt, hogy az előző főjegyző nyugdíjba ment aki a e, Tarlós István alatt vitte végig. Most aztán nem azt mondom, hogy akkor, ha nem akart volna nyugdíjban venni, akkor maradt volna, csak ez egy tény A közül jelenleg két ajedző van, mind a kettő a dolgozott a 2019-5 is a Városháza. Aparátus. Ugye ezekről beszélnek. Az ajedzők azok az a tagjai. A főosztályvezetői szinten voltak cserék, de nagyon kevés. Őszintén szólva az elején ott az nagyon minimális volt. Szerintem menet közben volt fluktuáció, de ilyen természetes fluktuáció főosztályvezetői szinten. Tehát de nagyon kevés főosztály esetében. Tehát azt mondom, hogy úgy, úgy érzésre a főosztályvezetőknek a többsége az vezető volt 2019-ben. Tehát azért egy jól működő közigözletes struktúrában azért kell kontinuitásnak lenni. Ez egy jó, hogy a ködőközigazgatás is volt. Magyarország, nem, az nem. A főváros. Szerintem kudat... ez egy béke szigete volt ebből a szempontból. Tehát és azért, most is az? Én azt remélem, hogy igen. Tehát, hogy azért pont ebből következően, hogy nem borogattunk 2019-ben, hogy akkor csak azért és akkor mindenki, aki itt volt bármilyen vezetői szinten, annak mennie kell. Ilyet nem csináltunk egyetlen. ebből következően én azt gondolom, hogy ez, ugye az a kérdés, hogy akik utánunk jönnek majd, azok is ilyen békeszigeteket tekintenek tudjuk. a közgépződésre. Most nem is aktuális, mert uh, most a önkormányzati választások nem lesznek, vagy választás nem lesz. Um, mennyire, de tulajdonképpen a kérdés szinte indokolatlan, mert abból adódóan, amit mond, abból az következik, hogy foglalkoztatja valószínűleg a szőrös önkormányzat dolgozóit is a választás, de ez egyébként a Fővárosi Önkormányzat apparátusának a hétköznapi életében szinte kimutathatatlan. De nem is kell. Én ezt értem, Tehát de csak a... ezt megerősíteni akarom, hogy ön is így látja. hogy... De, de azért ez egy fontos, hogy a, egy ideális rendszerben, nem is egy ideális, mert egy félideális rendszerben a köztisztviselőnek ténylegesen kívül kell tartani a, a pártpolitikát, az önmunkáját. Tehát nyilván van preferenciája, gondol a világról, amit helyes. De ez nem jelenhet meg. És ennek egyébként nagyon egyszerű oka van. Ön elmegy egy kormányablakba ügyet intézni, akkor az ügyintézőnek a személyes pártreferenciája, vagy az önhöz való viszonya, az nem határozhatja meg, hogy elintézi az ügyét, vagy nem. Igen. Egy hatósági eljárás során, hogyha ön ügyfél, akkor nem szabad azt vélelmezni, vagy, mert akkor rosszul működik az egész rendszer hogy az ön ügyét annak megfelelően bírálják el, vagy nem bírálják el, hogy milyen az ügyintézőnek a pártreferenciája, vagy az önhöz való viszonya. Mert akkor ebben az esetben nem azonos pályán futnának, a, miközben ő egy az államot képviselő abban a helyzetben, akinek azért neutrálisnak kell lenni. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének legutóbbi bejegyzései kapcsán Érdemes-e önt kérdezni, vagy ez alapvetően karácsony-öngergei területe is? Nyugodtan én? kérdezhet, tehát ugye az itt volt a önkormányzati szövetség keretében több település, sőt, közösen száz település, aki egy közös kiállást fogalmazott meg lényegében arról, hogy hogyan kellene tovább menni az országnak az önkormányzatiságot illetően. De egyébként beszéltünk itt ebbe az adásba is, hiszen ennek egy, egy része az a nem is kutatás, felmérés vagy vagy az kérés a, a ö, egyes telepéseken élőktől hogy mit szeretnének. ez az online ez az online Te jó ez csak azért kérdezem mert a navracsi és a folytatott beszélgetés utolsó percei egyebek közt ezzel teltek és két kritikus megjegyzésen élt emlékeim szerint. Egyrészt az iránt érdeklődött tőlem, amire én nem tudtam válaszolni, vajon miért nem hívták meg. Másfelől pedig az volt a kérdés, hogyha Netán ez a március elején indított online szavazás március 31-én fejeződik be, akkor hogyan lehet már 13 pontról úgy beszélni, hogy ezeket követelik, a, vagy kívánják a... a 2026. április 12-e után felálló kormánytól, miközben egyébként előző nap Őrsi Gergely és Karácsony Gergely bent voltak a minisztériumban, és nagyon jó hangul, mármint hogy a bejegyzést, vagy a közlemény megszületése előtti napon bent voltak a minisztériumban, és tárgyaltak a jövőről, és ez egy nagyon jó hangulatú valami volt a a miniszter megjegyzése szerint, majd másnap találkozik ezzel a közleménnyel, ami őt legalábbis meglepte. Most nem Még az a kérdés. Időrendben hogy... egyébként ez egész nem stimmel, de mindegy. Akkor, ugye, ak akkor tegyük ugye a... úgy, ahogy ezt most ön... Igen, tehát ugye, a... ugye egy időben már nem fog tudni önről. Öt napja született a közlemény, hiszen ott van ön előtt, ebből tudok én is puskázni. Biztos, hogy a múlt héten nem találkozott Navrasi Tibor és Karácsony Gergely és Őrsi Gergely, ez egészen biztos. E, Akkor lehet, hogy valamit én kavarok időpontban ő azt mondta, hogy azt megelőző napon volt. Igen? De, de, nem, igen. De, nem volt ilyen. A Önkormányzatok Szövetsége pedig megkérdezi az, azokat a településeken élőket, akik csatlakoztak ehhez, hogy ezekben a kérdésekben, mint a gépjármiadó, iskolák helyzete, ö, finanszírozási kérdések, mit gondolnak emellett, de nyilván ettől függetlenül, van a településvezetőknek is véleménye. Nem értem, öt kérdésben kérdezik meg itt, ahogy én is mondtam, meg 13 dolgot tesznek asztalra, kérnek következő kormánytól ezek a településvezetők. És ezt szerintem ez egy fontos, ezt ez nem megsértődni kell, hogy kit hívtak meg, meg kit nem hívtak meg ezek a településvezetők. Összejöttek, maguk között megbeszélték, letették az asztalra, és nyilván, aki kormányoz majd április 12-ig után, azzal kell majd leülniük, és azt kell elmondaniuk ezeket a most mindenki úgy kampányol, már hogy a, a pártpolitikusok közül, a vezetőknek pedig teszik a dolgokat ezzel kapcsolatban, még pedig azt, hogy megfogalmazzák felvetéseiket a hogy... jövőben. A lehetséges, hogy a beszélgetésünk végén visszatérünk ezekre a pontokra, bár ugye ezek a pontok valószínűleg most még hetekig elállnak a szolakabban az értelemben, hogy bármikor lehet beszélni. Segítsen nekem, és akkor ugye tisztáztuk, hogy valamit nem értek, de könnyen lehetséges, hogy az én fejemben van rendetlenség. Ugye teljesen leállította Lázár János a csepedés a rázkévei a friss közbeszerzési értesítő szerint megszüntette, ami korábban épp általamnak külötött tervezési szerződés. Így Vitézi Dávid, megjelent a Hív motorvonatok beszerzésére vonatkozó évi eljárás között, együtt szólt a Márvezérigazgatója szerdán a Facebookon, így egyebek közt a Telex. Mit kavarok? Hát kavar, biztos nem kavar semmit. Ugye itt az a kérdés, hogy 2020-as évek végéig, ami körülbelül azt mondják, hogy nagyjából ideig bírja a Hívkocsi állomány a, a jelenlegi kapacitással, addig lehet-e új járműveket beszerezni? A kettő, ez, ez két teljesen különböző dolog? Hát nyilván hív, hív az egyik az gépjármű, vagy a motorvonat beszerzése a másik pedig a, a, a hív fejlesztése tehát nem ö, egyszerre, nyilván ugyanarról van szó, de nyilván nem ugyanarról tehet. De a hív fejlesztés az nem Igaz, mind a két állítás egyszerre ez igaz tud lenni. Ebből egyébként szerintem, ami nagyon fontos, mert ugye ebből következnek teendők, az az, hogy egészen biztosan valamint kell kezdeni, az hogy kapacitás hiánya lesz. Hét Segítsen, hány van. hívvonal van? De ugye itt most a Cseperi, a Ráckevei, a Szentendrei hívvonakról beszélünk. Ez kettő. Ez három. Ez három. Most megfogott egy jó dologba, hogy hány három hívvonal van, de hogy a, ahol a, a fejlesztés, tehát mindenhol a fejlesztés végig kell, meg kell csinálni, hiszen kell, kell csinálni a járműveket, Ezekre ugye kiírtak tendereket, ezek nem érkezett ajánlat, ezért újra kiírtak. Meglátjuk, hogy lesz ajánlat, de ugye azért a probléma... Ezt, ne... ezt a már írtak ki? Persze, ez, érkezett, ez a 16 óta a hív, az nem a főváros tulajdonában van. Addig abban volt. Igen. Időnként bevalom a tudok dolgozokat, de nem minden pontosan. 16... Mi volt az intok? Uh, hát... Nyilván ezt a istván kell megkérdezni, aki a tárgyársakban eh, ott volt. Tehát valószínűleg a, eh, ugye egyrészt volt egy szakmai, hogy, hogy a, a hív és a vasút könnyebben összekapcsolható, hogyha egy kézbe van, hiszen a már vizemelteti az elővárosi vasúttal, akkor ez könnyebb a dologba. Igen. És nem menjünk bele, mert egyébként a, a ugyanúgy vaskereskes, a, a villamos és a metró is úgy. vaskerekes. Ezt így mondjuk. Bocsánat, vannak el, a búmikerekesek, ugye ami ez, logikusan az a busztroli, az vas azok vaskerekesek, azok is, is színeke... az? Igen, vaskerekest, hiszen ezen sineken halad. Fogaskerekű. Most ez ugye igen. egy speciálisabb viszonylag, de hogy igen, de mondjuk ott persze. Tehát ezek sineken halad, tehát miért ne lehetett volna egy kézzel, hiszen addig kibírta. De akkor a politikai döntés született, nyilván volt nekem valami fajta finansziális oka is, hogy akkor majd a a MÁV átvállalja ennek a terheit, de teljesen nem volt igaz, mert ugye azért a főváros meg hozzájárult anyagilag ennek a finanszírozásához, de ugye a MÁV a terheit, és akkor majd a MÁV fejleszti ezeket a hívvonalakat. Ezek a hívvonalak nem kerültek fejlesztésre. Bekerültek az uniós források, potenciális uniós források közé nem történt meg ezeknek a kiírása, nem történt meg a járműveknek az időbeli beszerzés és az infrastruktúra felújítása. Mennyire öreg infrastruktúra? Azért mondom, hogy ez a 20-as évek végig látják a szakemberek reálisan, hogy ezek a járműállományi jelenlegi mértékkel fenntartható. Sinek? Nincs azokat is megújítani kell, meg ugye az a kérdés, hogy ha beszerzik a járműveket, ezek milyen fajta járművek lesznek, ez mekkora infrastruktúris beruházást igényel a Sín oldalon. A... Erre volt egy döntés, hogyha esetleg nem sikerül az államnak ezt megoldania, akkor ugye nem lehet leállítani ezeket a viszonylatokat, nem lehet leállítani ezeket a viszonylatokat. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezeknek nincsen szükség. Intentről kezdve merült fel, hogy akkor mi van, mondjuk a 30-as évek elején, hiszen azért ezek már az az időtában, amire ma kell gondolkodni. Egy megoldás merült fel, és valószínűleg nem nagyon tud más lenni, mint ebben az esetben mondjuk a csepeli viszonylaton ö, olyan villamosokat kell járatnunk nekünk, amelyek már nem feltétlenül kellenek szerencsére jelent. De az, az az azonos? Az azonos, tehát ez el tud rajta, egy e, e, megoldandó probléma van, és az időben azért ez mégiscsak egy nagyjából két éves probléma, az, hogy ezeknek az áram e, erősségét, átalakítását kell teremteni. Oké, akkor tenni. menjünk egy egészen más területre. Azt állulja el nekem, hogy közlekedés képes, ugye más a buszoknál és más a villamosoknál. Igen. Járműpark, de ez Igen. a villamosokra és a buszokra Igen. is vonatkozik, amelyek kvázi bevethetőek, de ő nem örülne, ha megjelennének, mert az a szegénységi bizonyítvány lenne abból adódóan, hogy ezek szerint azok a buszok és villamosok, amelyek egyébként a hétköznapi forgalomban megjelennek, valamiért nem tudnak megjelenni, azok milyen számban és hol vannak? Azt hiszem értem a kérdést. De hogy ilyen számban, tehát ilyen mértékben azért nem fogom nem megmondani, hogy mekkora eszközállomány Ilyet. van, amelyet csak abban az esetben Így, vetünk pontosan. be, hogy de a van szükség. De, de, de, mert ugye, lefordítottam magyarra, mert ugye, mert ugye ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy ezek biztosan nem kellenek nekünk, hiszen történhet valami, ha kiesik a tartósan, mondjuk egy egy, egy hét viszonylat, ebben az esetben valahogy el kell látni ezt a Nyilván ekkor hozza elő a BKV, azt az eszközállományt, amit ahogy önfogalmazott már nem szeretnénk előhozni. Magyar a villamosot azért se tud megjelenni, mert azoknak az átalakítása az nélkülözhetetlen. A villa, most nem tudnak igen, megjelenni igen, igen, automatikusan. Hát Ahhoz azért vonalot. át kell alakítani. Ez, ez ez igen. Ez erre a kérdésre, ahogy a megkérdeztem, hogy cseppeli viszonylaton, villamos, olyan villamosunk járjon, amelyeket most a kaffejlesztés miatt már kit tudunk uh -huh. vonni a forgalomba és ahogy ön mondott, már nem örülnék neki, hogyha ezek szükség lenne. Ezeknek a, a, az infrastruktúra átalakításához azért kell egy nagyjából két év. Tehát ez egyébként ez azt jelenti, hogy na, a jövő év nyarán uh -huh. nagyjából meg kell hozni azt a döntést, hogy akkor 30 elejétől villamosokat járni. a járvőpark? Melyik tekint? tudná-e villamosokkal pótolni? Csepeli, el... Csepeli az, azért tudnánk megoldani, mert a kaff villamosokat, amiket most érkeznek, és ez év végig van szervezősztes leszállításra kerül, azokkal kiváltjuk azokat a hannoveri villamosokat, például amelyeket bevetett. Ez a neve. De még vonalon vonalomban? Csak, hogy beazonosítsam. Hogy Máténak hívják, vagy Mártina. Hmm viszonylatban most nem fog tudni mondani, Na, hanem a kettesen, mert azokon más volt. A, Ami ott a Mexikói úttól közlekedik. Nem akarok rossz számokat mondani. Szerintem a, a Fiumei úti sírkert környékén közlekedő, azt szerintem találja az. De most valószínűleg néhány közlekedési nem. nem, a nem, film, nem, nem az asztal is jó, de rendben van. Én nem vizsgáltam, csak igen. És akkor azok tudnának itt közlekedni? Igen. És a Szentedrein? Hát azért ott oldja már meg az állam, tehát mert akkor kapacitásokat átpokol oda, tehát azokat a híveket, amelyeket még tudja járatni, akkor mondjuk azoknak a viszonyatokon tudja járatni. Egyébként ez az egész közbeszerzés, ez mitől csúszik? Vagy mitől nem jön létre, vagy nem tudom mi a jó kifejezés? Em, nem jó szakmai, műszaki tartalommal írta ki az állam, emiatt nem jött érdemi ajánlat, illetve rövid határidőre írták ki, amire nem volt felkészülve. Sokan közlekedett. Mit mutatta a statisztika? Milyen mértékben veszik igénybe ezt a közlekedés? Egy hívre hév, szükség van. Tehát, sőt, ugye a közösségi közlekedésben a leggyorsabb viszonylat az mindig a kötött pálya, hiszen ugye az képes a dugókat is megelőzni, tehát elmegy az autósor mellett. Ez a leggyorsabb viszonylat, tehát hogy belegondol, hogy a a Békes megyeren felszáll a hévre, vagy busszal akar bemenni a Szentérek akkor nyilvánvalóan kapacitás mennyiségbe is az a hév, az többet bír el, és gyorsabban is be lehet vele jutni a, a, a, a Batyány térre, és onnan pedig metróval, ami szintén kötött pálya, tud tovább haladni. Tehát, hogy ezért ez, erre szükség van. Tehát ez, ez nem olyan, amilyen opcionális, vagy ilyen bombóként van a közösség. Között. Jó, csak egy érdeklődő kérdés, hogy a metrónak és a hívnak az összekötése az pénzügyi, tervezési, vagy az egy. az, az minek a függvénye, van létrejön? ilyen terv. Erre az összekötés az M2-es metró esetében merült és erre készültek is tervek nem megoldhatatlan probléma, tehát ez egy megvalósítható dolog, nyilván pénzkérdés, tehát nem, nem kizárt. Belfiókban van. Hát van, természetesen az állam azt ígéri, hogy ezt finanszírozni fogják, mert meglátjuk. Egyelőre azért még nem tartunk ott, hogy, hogy a kivitelezésre lenne szó, tervek készültek meg. Van-e a főváros asztalán hívkérdés, vagy bár? Hévkérdés van ebből a szempontból, ott van az asztalunkon, hogy még azt mondom, ez nem olyan, hogy akkor jövő héten jelzi a MÁV, hogy hát rájöttünk, hogy két hét múlva ked négy órát van nem tudjuk de, ezt jelentni. De olyan dátum van, amikor azt lehet mondani, hogy ezek már nem közlekedhetnek? Hát ugye ez nem a mi felelősségünk, mi azt gondoljuk. Van konzolj... ezeknek műszaki engedélyük, mint Igen. egy autónak? Igen, hát persze, ugye a legfőbb, hogy kiengedik -e, vagy nem engedik őket. Mi azt én azt gondolom,